Hänellä on harhoja. Mitä tuottaa? Millaisia harhoja? Hän sanoo kärsimänsä siitä, että kuvittelee elävänsä todellisessa maailmassa. Eikä hänelle kannata väittää, että hän todella elää todellisessa maailmassa, koska hän väittää, että juuri siksi hänen harhansa on niin kummallinen. En tiedä teistä, mutta minusta sellainen keskustelu on melkoisen rasittavaa. Siksi minä annan hänelle muutaman pillerin ja painun kaljalle. Ja sitten hän näkee kaikenlaisia unia ja painojaisiaan. Ja lääkärit sanovat, että hänen aivokäyryssä on omituisia piikkejä. Piikkejä? Tämä. M Mitä hän sanoi? Hän sanoi, että tämä. Mikä tämä? Mistä hitosta minä sen voisin tietää? Tämä siili tuo savupippunu on kulmakarvapinsetit. Hän on täysi kahjo ja luulen, että mainitsin sen jo aikaisemmin. Te ette näytä piittaa, vaan hänestä paljoakaan. Kuulehan nyt tyyppi. Oh, Okei, okay, olen pahoillani. Eihän se minulle kuulu. En tarkoittanut sitä niin. Ilmeisesti te välitätte hänestä kovasti ja teidän on jotenkin tultava toimeen tämän tilanteen kanssa. Anteeksi kauheasti, mutta minä olen liftannut tänne hevosenpää sumusta saakka. Tuota... Ne piikit, joista te puhuitte... Olkahan no, nyt hän on minun sisareni. Enkä tiedä edes, miksi minä puhun teille näistä asioista. Okei, okay, olen pahoillani. Ehkä teidän on parasta jättää minut. ja tai ehkä ei sittenkään. Hyvä on. Kaikki alkoi siitä, kun ne löysivät sen CIA-agentin sieltä vesivaraston tekoaltaasta, ja kaikilla oli harhanäkyjä ja sellaista. Kai te muistatte? Suoraan sanoen, en. Juuri sillä hetkellä Fenni sekosi. Hän oli jossain Rikman siläisessä kuppilassa. Kuuleman mukaan hän nousi pöydästään ja ilmoitti tyynesti saaneensa jonkinlaisen oivalluksen tai jotain vastaavaa. Sitten hän oli huojunut paikoillaan hetken aikaa, vaikuttanut hämmentyneeltä ja kaatunut lopulta kirkon naamalleen munavoileipänsä. Sepä ikävää. Tuota, mitä se CIA-agentti teki siellä tekoaltaassa? No kellui tietysti, se oli kuollut. Mutta mitä? Täytyyhän tehdä muistaa ne harhat. Kaikki väittivät, että se oli munaus, että CIA teki jotain kemiallisia sodankäyntikokeita. Joku idiotti oli keksinyt, että sen sijaan, että he hyökkäisivät johonkin maahan, olisi halvempaa saada kaikki kuvittelemaan, että heidän maahansa oli hyökätty. Millaisia harhoja ne oikeastaan olivat? Mitä te oikein tarkoitatte? Minä puhun valtavista keltaisista aluksista ja siitä, kun kaikki sekoisivat ja väittivät, että me kuolemme. Ja sitten pop, ne hävisivät, kun aineen vaikutus lakkasi. Tietysti CIA ei kielsi kaiken, mikä merkitsee sitä, että se on totta. Valtavia keltaisia aluksia. No, mutta mitä tahansa se aine olikin, se tuntuu vaikuttavan edelleen Feniin. Minä olin valmis vetämään CIA:n oikeuteen. Mutta minun asianajajatuttavani sanoi, että se olisi sama kuin hyökkäisi hullujen huoneelle banaaniasenaan ja niinpä. Mogonit! Keltaiset alukset katosivat. Totta kai ne katosivat. Ne olivat pelkkää harhaa. Yritättekö te todella väittää, että te ette muista sitä mitään? Mutta no, voidaan missä te oikein olette ollut? <tri> Jeesus! Onko Feni kunnossa? Voisittekö te ystävällisesti päästää irti käsijarrusta? Arthur Dent, joka oli viettänyt viimeiset kahdeksan vuotta liftaten pitkin linnunrataa, oli siis jälleen kotona. Suureksi ihmeekseen hän oli löytänyt talonsa ehjänä. Eikä hän oven avattuaan löytänyt mitään muuta uutta kuin valtavan lejän postia ja kuolleen kissan. Ainoa yllättävä ja hänelle ennalta tuntematon esine oli harmaa pahvilaatikko. Aukaistuaan sen hän havaitsi, että se sisälsi erittäin hienoa työtä olevan kultakala johon oli kaiverrettu sanat näkemiin ja kiitos. Jälkisokkia muistuttavassa tilassaan hän ei keksinyt tehdä muuta kuin täyttää sen vedellä ja pudistaa Baabelin kalan korvastaan uiskentelemaan malliaan. Hän ei uskonut enää tarvitsevansa tuota universaalia tulkkia, muutoin kuin korkeintaan katsellessaan televisiosta ulkomaisia filmejä. Hän rojahti vuoteeseensa eikä herännyt, vaikka puhelin soi 15 minuuttia yhteen menoon. Seuraavana aamuna hän heräsi virkeänä ja elämän iloa pursuen ja kävi käsiksi postiläjään. Tällöin hän huomasi hämmästyksekseen, että laskujen ynnä muun postin päiväysten perusteella hän oli itse asiassa ollut poissa maasta ainoastaan kuusi kuukautta. Vaikka hänen elämästään oli kulunut kahdeksan fyysistä vuotta. Mitä hänen työpaikallaan mahdettiin ajatella? Visi paikallisradio, hyvää päivää. Päivää? Saisinko osastopäällikölle? Hetkinen, olkaa hyvä, yhdistän. Halo? Haloo, täällä puhuu Arthur Dent. Olen pahoillani, vaikka en ole ollut töissä puoleen vuoteen, mutta se johtuu siitä, että olen tullut hulluksi. Ai niin, no ei se mitään. Jotain sellaista minä epäilenkin. Sellaista sattuu tässä talossa yhtä mittaa. No, kuinka pian ette palata töihin? Milloin siilit heräävät talviunestaan? Joskus, keväällä luulisin. No minä tulen pian sen jälkeen. Minun on ensin löydettävä eräs naishenkilö. On. Näin mä sitten keväällä. Mihin Rasel on voinut kuskata Fenin? Hmm, hmm, hmm, sairaalat, mielisairaalat, sen täytyy olla jossain lähellä. Tuossa Old Elms, kokeillaanpa sitä. Old Elbsin sairaala. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tällä puhuu Arthur Dent. Minä olisin vain tiedustellut, että voisinko keskustella Fenella... Tuota... Hm, voi herran tähden, olempa minä typerä. Seuraavaksi minä varmaan unohdan oman nimeni. Tuota, Fenella... Eikö tämä <laughs> olekin hassua? Hän on teidän potilaanne, tummatukkainen tyttö, joka tuotiin sinne eilen illalla. Ja pelkään pahoin, että meillä ei ole ketään Fenella-nimistä potilasta. Vai niin, eikö? Minä tarkoitin luonnollisesti Fionaa. Me vain kutsumme häntä Fen... Olen pahoillani. Kuulemiin. Kuusi samanlaista puhelua myöhemmin arturista alkoi tuntua, että ne kävivät vähitellen kohtalokkaaksi hänen vastasyntyneelle optimismilleen. Ja niinpä hän päätti vierailla hevosen ja tallirengin pubissa niin kauan kuin siitä oli jotain jäljellä. Hän oli nimittäin keksinyt loistavan idean, kuinka selittää kerralla kaikki omituiset temppunsa ynnä salaperäisen katoamisensa. Niinpä hän kertoi kaikille, kuinka ihanaa hänellä oli ollut lomallaan Etelä-Kaliforniassa. Kaliforniassa on keksitty kuinka ihmisruumiin ylimääräisestä rasvasta tehdään kultaa. Eiköhän meidän olisi parasta saattaa sinut kotiin. <tri> Muutaman tunnin nukuttuaan Arthur heräsi ja kompuroi hetken ympäri taloa. Hän yritti hämärästi miettiä, kuinka löytäisi Fenin. Sitten hän istuutui tuijottamaan Baabelin kalaa, joka ui maljassa, jonka kyljessä luki Näkemiin ja kiitos. Sitten hän ihmetteli, kuka oikein halusi kiittää häntä ja mistä hyvästä. Mutta samaan aikaan jossain hyvin, hyvin kaukana eräässä pienessä avaruusaluksessa Ford Prefect on keksinyt mielestään oivallisen pilan. Hyvää päivää. Tänään on keskiviikko 13.6. Kello on 12.6.0. Tietokone, ne. Siirrä tämä signaali minun aliehteerin radiostani niin aluksen kaiuttimiin. Selvä on, herra. Hyvää päivää. Tänään on keskiviikko kolmastoista kuudetta. Kello on 12, kuusi ja 15. Loistava soundi vai mitä? Kyllä, herra. Mutta mikä se on? Hyvää päivää! Tänään on keskiviikko 13.6. Kello on ja 12.6.30. Uskottaja, älä, se on neiti aika, suoraan Lontoosta. <lacht> Okei, voit vähentää volyymiä. Selvä on, herra. Hyvää päivää! Tänään on keskiviikko 13.6. Mutta mistä Kello ihmeen Lontoosta, maasta noin? <lacht> Vaikka tuskinpa näin pienen aluksen tietokoneelta voisikaan odottaa, että se tietää, missä maa on. Mutta se todistaa, että maa on edelleen olemassa. Ja minun onkin korkea aika lähteä selvittämään, miten se on mahdollista. Hyvä, Hyvä on, Tänään, herra. Voitteko antaa kuukka, minulle kuu, maan koordinaatit? Ei, veikka seni. Sinä käsitit Meivä. nyt väärin. Sinä et lähde minnekään. Tai oikeastaan sinä lähdetkin, mutta se on lähinnä kiertoajelua. Montakas pelastuskapseli alukaisesti. On. Kaksi, herra. Hyvä on. laukaise toinen niistä kohti plejaadien setaan, se verras magnaa. Mahdollisimman lähelle on. saksilaisten avaruusasema. Selvä on, herra. Kapseli laukaistu. Hienoa, hienoa. Niillä riittää jaksahin aikaa ihmettelemistä, mistä se tyhjä kapseli on peräisin Saanen huomauttaa, herra, että he pystyvät kyllä paikantamaan meidän aluksemme kapselin lentoradan mukaan. Siinäpä se, että eivät pysty, sillä seuraavaksi sinä siirrätkin tämän aluksen erittäin tiukalle kiertoradalle lähelle Seferas Magnan kuun ekunin pintaan. Se on niin mitätön ja merkityksetön mötikkä, ettei kukaan osaa etsiä alusta sieltä. Kuten haluatte, herra. Ja sitten otat tuon signaalin, eli neiti ajan suuntimaan ja ryhdyt lähettämään sitä täsmälleen samaan paikkaan kuin mistä se on peräisin. Eli maahan, Lontooseen. Hyvä on, herra. Kuinka kauan sinä pystyt lähettämään sitä nykyisille energiavarastoilla vaarantamatta omaa olemassaoloasi? Minun ei nimittäin ole tarkoitukseni murhata ketään. 638 standardivuotta, kolme kuukautta, 12 päivää, neljä tuntia, 11 minuuttia, kaksi sekuntia. Selvä, anna palaa. Minä painun nyt pelastuskapseliin ja poistun takaa vasemmalle. Mutta herra Saanen huomauttaa, että viestin saapuminen maahan ja Lontooseen kestää valonopeudella 400 vuotta. Mikä tämän viestin tarkoitus on? Vaan ihmisille on tärkeää tietää, paljonko kello on, vaikka se ei ehkä olisikaan ajassa. <lain> Laukaise kapseli! Tämä on herä. Kello on katkipaa. Samaan aikaan maassa erästä toista henkilöä ei kuitenkaan naurattanut. Hän istui nimittäin eräässä moottoritien varrella olevassa kahvilassa ja oli joutunut istuutumaan ainoalle vapaana olevalle tuolille ja samalla mukaan kaikkea muuta kuin kiinnostavaan keskusteluun. Mä olen muuten rekkakuski ja minä vihaan sateessa ajavasta. Ironista vai mitä? Helvetin ironista. Mm. Huhtikuisia sadekureja minä vihaan erityisesti, niinkö? Perkuleen huhtikuiset sadekuurot. Nä vihaan, minä inhoan niitä. Tuota, minä oikeastaan pidän niistä. Ja tietenkin siihen on olemassa itsestään selvät syyt. Niin. Ne ovat keveitä ja piristäviä. Sadepisarat kimaltavat. Ja niistä tulee hyvälle tuulelle. Oi, helvet. Niihän sitä kaikki vahtuvat huhtikuisista sadekuuroista. Perkuleen huhtikuiset sadekuurot. Ne on niin pirun kivoja, pirun virkistäviä. Se on niin helvetin viehättävää säätä. Vai niin? Sanopa sinulle yhden asian. Jos ilma kerran on mukava, niin miksi se ei voi olla mukava ilman, että pitää sataa? Niin, sanokaapas muuta. Ja täytyy tästä lähteä. Moi vaan. Moi. Oli kulunut kaksi kuukautta siitä, kun Arthur Dent palasi maahan kierreltyään kahdeksan vuotta ympäri linnun rataa. Ja ihmeekseen hän oli sopeutunut naurettavan helposti takaisin entiseen elämäntyyliinsä. Ihmisillä on niin lyhyt muisti, samoin hänellä. Nyt nuo kahdeksan vuotta tuntuivat pelkältä TV-stä nauhoitetulta painajaisten sarjalta, joka oli tungettu nurkkaan pölyttymään. Yksi asia häntä kuitenkin jaksoi edelleen ilahduttaa. Sillä nyt kun maan ilmakehä on sulkenut hänet äidilliseen helmaansa lopullisesti, niin hän ainakin luuli ja oli kuten tavallista täysin väärässä, kaikki tuon kehän sisällä tuotti hänelle harvinaisen suurta mielihyvää. Hän oli väärässä olettaessaan voivansa nyt unohtaa, että suuri, kova, likainen ja sateen piiskaama maapallo, jolla hän nyt asui, oli pelkkä mikroskooppinen piste keskellä maailmankaikkeuden autiutta. Syy siihen, että hän oli väärässä seisoskeli tien varressa pienen sateenvarjon alla. Feni! Toi paskat! Nyt minä rikoin sinun sateenvarjosi, Feni. Mistä sinä tiedät minun nimeni? Niin, tuota, minä hankin sinulle uuden. Hyppää kyytiin! Älä välitä sitä sateenvarjosta. Se oli minun veljeni, eikä hän ilmeisesti pitänyt siitä ihmeemmin, koska antoi sen minulle. Etkä sinä ole minun veljeni kavereita? En. Hyvä. Hän piti tulla hakemaan minut veljeni nimittäin, mutta hän soitti, ettei pääse. Ja kun kysyin bussien aikatauluja, se mies tiskin takana rupesi kaivamaan esiin lähinnä kalenteria. Niinpä minä päätin liftata niin, että... Että? Niin, että tässä minä nyt olen. Minä haluaisin kuulla. Mistä sinä tiedät minun nimeni? Ehkä meidän pitäisi ensin selvittää, minne minun pitäisi viedä sinut. Minä haluaisin mennä Tontonin, jos sopii. Se ei ole kaukana. Voisit jättää minua. Asutko sinä Tontonissa? Minä asun tässä aivan... E ei kun Lontoossa. Tontonista lähtee juna Lontooseen vajaan tunnin kuluttua. Mutta kyllä minä voin ajaa sinut Lontooseenkin. Saanhan minä viedä sinut Lontooseen. O Oletko sinä menossa Lontooseen? No, en oikeastaan. Sinä olet kovin ystävällinen, mutta antaa olla. Kyllä minä menen mieluummin junalla. Katso nyt tuossa, Tonton. Vai viisi mailia? Tuota, Feni. Sinä tulee vieläkään kertonut minulle mistä... Kuule, nyt minä kerron sinulle. Vaikka se onkin aika omituinen tarina. Itse asiassa hyvin omituinen. Kuulen nyt. Sen sinä sanoit jo kertaalleen. Niinkö? Jaha. Nämä asiat, jotka minun on kerrottava sinulle, tämä tarina, joka minun on kerrottava sinulle, niiden kertomiseen menee kauemmin kuin viiden mailin matka. No? No, oletetaan, että jos oletetaan, että on olemassa jokin merkillinen tapa, jolla sinä olit hyvin tärkeä minulle, mutta ja että vaikka sinä et tiennytkään sitä, minä olin hyvin tärkeä sinulle. Mutta että kaikki meni hukkaan, koska meillä oli vain viiden matka Ja minä olin niin typerä, etten osannut sanoa jotain hyvin tärkeää jollekulle juuri tapaamalleni henkilölle Ilman että olisin samaan aikaan törmäillyt rekkoihin, niin tuottaa. Mitä minun pitäisi tässä tilanteessa sinun mielestäsi tehdä? Katsoa mihin ajat! Voi paskat! Ja minusta tuntuu, että sinun on parasta tarjota minulle ryyppeen, no kun minun junani lähtee näin olemme siis saattaneet yhteen tarinamme päähenkilöt ja paljastaneet muutamia seikkoja USAn tiedustelupalvelun toimintatavoista ja eskimoiden erilaisesta lumesta käyttävistä nimityksistä. Mutta mitä tämän kaiken takana oikein piilee? Siitä lisää seuraavassa jaksossamme Linnunradan käsikirjasta liftareille.